Kolossu brefið fjórði kafli Þið sem egið þræla, veitið þeim það sem réttir og sangjarnt og veitið að einnig þið egið drottin á himni. Verið stöðug í bæninni, vakið og byðið með þakkar gjörð. Byðið jafnframt fyrir mér að Guð opnu mér dyr fyrir orðið og ég geti boðað lendardóm Kristts. Hans vegna er ég nú í böndum. Byðjið að ég megi byrta hann eins og mér ber tala. Umgangis þá viturlega sem fyrir utan eru og notið hverja stund, málikkar sé ætið ljúflegt en salti kryddað til þess að þið vitið hvernig þið eigið að svara hverju manni. Tíki Kurs, minn elskaði bróðir og trúi aðstofar maður og samverkamáður í þjónustu drottins, munn lát ykkur vita allt um mína hagi. Ég sendi hann til ykkar gaggjart til þess að þið fáið að vita hvernig mér líður og til þess að hann uppar ykkur. Með honum fer Onesimus, minn trúi og elskaði bróðir sem er einn úr ykkar hópi. Þeir munn lát ykkur vita allt sem hér gerist. Aris Starkus, sambandingi minn, byður að helsikur, svo og Markus, frendi Barnabasar sem þið hafið fengið orðum. Ef hann kemur til eikar þá takið vel á mót honum. Enn fremur byður Jésu að viður Justus að helsikur, þeir eru nú sem stendur einu umskornu samverkamenn mínir í þjónustu við Guðs ríki og hafa þeir verið mér styrkur. Einnig byður epafras af helsikur sem er einn úr ykkar hópi. Hann er þjótt Krists Jésu og berst jafnan fyrir ykkur í bænum sínum til þess að þið megið standa stöðug, fullkomin og fullvisi öllu því sem Guð vill. Þann vitnisburð gefið húnum að hann leggur mikið á sig fyrir ykkur og þau sem eru í Laodikeu og Hierapolis. Þá byður hann Lukas að hels ykkur, læknirinn elskaði og Demas. Berið hverju söfniðunum í Laodikeu, einnig nýmfu og söfniðunum sem kemur saman í húsi hennar. Þegar búið er að lesa þetta bref upp hjá ykkur, þá láti líka lesa það í söfniði Laodikeu manna. Lesið og brefið frá Laodikeu. Segið Arkipussi Gættu þjónustunnar sem drottinn fólfir og ræktu hana vel. Hverðin er skrifuð með minni, páls, eigin, hendi. Minnist fjötra minna, náð sem meðiður.